Molt bon dia, gràcies per la vostra presència aquí. Us hem convocat per explicar-vos una mica el, el tret de sortida ara sí absolutament formal dels actes de celebració del nostre 175è aniversari que serà el dia 1 d'octubre. Per tant, queden pocs dies i el primer que toca és justificar per què és el dia 1 d'octubre el primer dia d'aquests actes formals en què consistiran aquests actes i després doncs, en Joan explicarà s'explicarà doncs, una mica l'estructura de tot aquest curs, amb les coses que estan previstes, i hi ha una mica doncs, allò que hem de fer perquè ara ja no tenim... Podem incorporar coses però no, hi ha unes potes que ja estan posades i que no poden canviar. Bé, per què el dia 1? Doncs perquè el dia 1 d'octubre de l'any 1839 va ser precisament el dia en què es va inaugurar aquest institut i nosaltres el que volem fer és amb la documentació que conservem de l'època, reproduir el més fidelment possible l'acte. Per tant, això vol dir que com que aquell dia l'alcalde de la ciutat, el capità general, el director de l'institut, van anar en comitiva des de l'Ajuntament fins a l'institut per inaugurar-lo, s'hi van incorporar doncs, en els actes els alumnes vacats, perquè l'Ajuntament va vacar els alumnes que no podien pagar els estudis, acompanyats d'una banda militar, per descomptat, en aquella època. Per tant, això ho teatralitzarem aquí a la plaça de l'Institut i a la vegada aquest dia també s'inaugurarà la plaça, que li faltaran alguns detalls però que en definitiva estarà pràcticament acabada i serà un acte per tant doble de reacredició històrica de la inauguració del centre més antic de Catalunya i de l'Estat i a la vegada d'inauguració de la plaça que agraïm doncs, que finalment l'Ajuntament de la Ciutat hagi doncs que una plaça com aquesta ja és l'única que segurament quedava per arreglar on doncs, estigui en condicions el dia 1 volem ressaltar-ho que hem mantingut la data malgrat que sabíem que no podíem comptar amb la consellera d'Ensenyament de, i el president de la Generalitat que ens varen demanar de canviar dates o ens varen dir que aquesta data no podrien venir i sí teníem intenció de canviar-la eh, som conscients que el dia 1 hi ha sessió al Parlament de Catalunya però hem preferit no desvirtuar la data mantenir, per tant, el dia 1, perquè considerem que ja estarà ben representada la institució de la Generalitat amb el director dels serveis territorials de Sirona, Albert Ballot, i, evidentment, l'alcaldessa de Figueres, que siga sí confirmava la seva assistència, i ens ha semblat que no podíem ja començar a canviar dates, perquè va dir que fa un canvi i sembla que les coses ja les adaptes massa, i, per tant, volíem que fos fidel al dia. La representació, com us deia, no l'hem feta interna, és a dir, no la fem amb personal de la casa només, tot i que algú de la casa hi participa. No podem desvetllar tot el que hi haurà, ja ho veureu quan hi sigueu, però efectivament hi ha un bon grapat d'alumnes que participen en un moment de l'acte. És veritat que uns alumnes també participen, perquè és obvi que els alumnes que tenien beca en aquell moment doncs, hem escollit alumnes d'ara i, i un d'ells farà un parlament en el balcó, l'acte es desenvoluparà a dos nivells a la plaça on hi haurà una petita tribuna per convidats la resta de la gent estarà dreta o segur en els voltants de la plaça, etc. per tant tot l'alumnat estarà doncs, aquí a la plaça però a la tribuna doncs, entre 20 i 30 persones persones convidades dos escenaris perquè els tres personatges fonamentals més l'alumne estaran al balcó de, de l'institut per tant el que farà d'alcalde que farà de capità general, el que farà de director de l'institut i l'alumne que llegirà en nom dels seus companys eh, un text. I després a la, a la part doncs, de baix a la plaça una altra tribuna on hi les, les persones convidades i des d'allà faran els seus discursos institucionals l'Albert Bajot i, la, i la Marta Felip com a alcaldessa de la ciutat i jo que que introduiré... El, el, els discursos, però definitiva no, no està previst d'entrada que fem discurs des de l'institut, tot i que potser ho acabarem fent perquè també semblaria que estem una mica liens a la celebració. Per tant, això serà el dia 1, a les 11. Hem d'agrair la col·laboració de, de l'Ajuntament. Eh, la Guàrdia Urbana no ha posat cap pegues eh, cap a eh, ordenar el trànsit, de manera que aquelles dues hores doncs, es puguin tenir doncs, un cert recorregut tranquil. No començarà l'Ajuntament perquè ho veiem massa complicat començarà la plaça Triangular, aquesta cercavila doncs, del personatge és com estarà la plaça Triangular, perquè anar fins a l'Ajuntament creava un, una mica de caos aquelles hores, i per tant doncs, la Guàrdia Urbana controlarà el trànsit, accessos, etc., de les cantonades que van des de la plaça Triangular fins al Sant Pau Pere III, per deixar doncs, com una mica aïllada la, la plaça de l'Institut perquè puguem fer tranquil·lament aquestes manifestacions. També és veritat que l'Ajuntament doncs, col·labora amb algun altre aspecte d'infraestructura, doncs, les tribunes, etc Per tant, l'Ajuntament col·labora i la màxima col·laboració de l'Ajuntament esperem que sigui, que la plaça el dia estigui doncs, a punt per ser inaugurada. Som conscients, ja ens han avisat, que es treballa contra la llotja i que algun detall quedarà. Per exemple, no estarà posat al mobiliari urbà, però això, curiosament, ja ens beneficia, perquè si la plaça ha d'estar doncs, ocupada per entre 450 i 550 alumnes, doncs eh, el bancs encara potser doncs, faria anar malament. No? no estaran segurament les escales de la cantonada Montaner-Sant-Pau, que seran, sembla que especialment espectaculars, no estaran acabades, però en fi, bàsicament l'esforç de tenir-la -les pel dia 1 doncs ja ho valorem i ja s'acabarà de completar com sigui possible. Això respecte doncs, a l'acte del dia del dia 1, pel qual naturalment quedeu tots convidats i encantats que sigueu aquí i que en dongueu la difusió suficient. No tant ara, que l'agraïm moltíssim perquè la gent sàpiga que ho fem, però som conscients que l'hora que fem l'acte va dirigit a un públic molt determinat, persones del món de la vida política, les entitats de la ciutat i molt expressament a tots els exalcaldes vius. Perquè considerem que quan es va crear, en 1839, la gran implicació de l'Ajuntament ho va fer possible. Un centre de secundària laic like, amb alumnes becats, es van anticipar pràcticament 175 anys del que estem acostumats a fer ara. Per tant, ens sembla que una manera de retre homenatge en aquells republicans d'aquella època serà disfressar algú d'alcalde de l'època i fer un Parlament molt ajustat en el de l'època, que per fet dir que els textos són d'en Josep Valls, l'escriptor Josep Valls ha fet els textos, i la direcció artística ha estat l'Helena Cusín, que ara que en aquest tram final, doncs, hem hagut de una mica entre tots i sobretot la seva filla, la Laia, el Zina, que també ens està ajudant molt, la directora de l'aula de teatre, per acabar-ho de, de fer arribar a Bon Port. I per tant, volem resaltar això, que els cinc exalcaldes els hi fem arribar a la invitació. No sabem quan seran possible que vinguin, però en qualsevol cas, pensem que és el lligam entre l'Institut i la ciutat la figura dels seus, dels seus alcaldes. El 175 aniversari, i acabo, ens eh, el que fem amb il·lusió. Som conscients que és una època doncs, de, de crisi econòmica, de dificultats d'assumir reptes que no n'hi ha cap de gratis i si els vols fer una mica bé, doncs, com les coses que ja veureu que us explicarà en Joan Manuel que tenim previstes doncs el pressupost és molt i molt elevat, alguna cosa quedarà pel camí o ha quedat ja pel camí però diguem que hem estat ambiciosos o com dirien en el temps del maig del 68 hem estat realistes i hem demanat l'impossible i per aquesta via intentem acostar-nos-hi perquè ja veureu que alguna de les coses són, són cares a les dones de la cultura no? i aquest acte mateix doncs, hem volgut encarregar el vestuari professionals de l'escena i per tant doncs, som conscients que això no es aconsegueix amb voluntarisme que algú porti de casa un vestit sinó que tots tots, tots, tots, tots, tots els vestits els de la banda de música els dels regidors que no ho he dit, i professors de l'institut els dels tres personatges principals i també una altra indumentària d'un grup d'alumnes, don's estava tots encarregats d'una doncs, gent professional del món del teatre perquè volien fer-ho absolutament bé. Val, després si ja no comenti... de hi ha alguna pregunta mica... a Malafeu i Joan Manolo sí. nos cols comenti, no sé. Vale. La part sobre el fill o nià la metà parlaran, no? Volia dir de la. No, que és un país, que és un. Que se troba que ens sabem. Ah, molt bé, eh, Gràcies per, per, per la vostra presència, assistència i col·laboració, no? que ja des de que vam començar a teixir tot el que era el 165 aniversari hem comptat amb el vostre recolzament i, i, i ajut, perquè veritablement una de les coses que ens agrada molt d'aquest aniversari és projectar cap a la, cap a la ciutat la, la transcendència de la institució històrica no, no, ara és un institut Magnific, però com altres instituts magnífics que hi ha a la ciutat però té tot un bagatge que és bo que, que la ciutat en sigui conscient i estigui orgullosa de tenir una de les institucions culturals potser més remarcables del país i que potser amb, amb una major longevitat, ha desenvolupat la seva feina de forma ininterrompuda no? Per aquest sentit, eh, aquí tenim un, una concreció del que és el programa del 175 aniversari que mm, no podem evitar-ho, està a organitzar per cursos. Nosaltres, al final, jo crec que tothom, no? però mirem les coses per cursos acadèmics, no per anys naturals, i així veureu que hem organitzat les activitats a través dels 3 anys que hi han abans, durant i després del 175 aniversari. No? De fet, ja han començat algunes activitats del 175 aniversari en curs passat, no, per una banda la creació de l'Associació d'Amics del Muntaner, que ja recordeu que vam fer la roda de premsa i que eh, ja ha començat el ja està constituïda ara legalment com a fundació, ja, bueno, com, a, com a associació i, i de fet ja, ja participa en els actes dels 65 aniversari col·laborant en la seva organització, no? La inauguració de l'espai Maria Àngels Anglada, aquell que hi ha al cuis de les escales, que va ser una primera concreció, jo trobo molt interessant, el que volem que sigui l'institut, no? que tingui aquesta dimensió de motor cultural obert a tota la ciutadania. I també alguns recordeu, perquè va venir el sopar intergeneracional, no? aquell gran sopar que van fer al eh, Pa Volador a finals de, del curs passat i que va ser un primer punt de trobada de tota aquella diríem, família de, de, de professors, alumnes, eh, personal que ha estat vinculat al centre en un moment o altre de la seva trajectòria no? Entrant ja en el curs actual, doncs, comença tot el dia 1 d'octubre amb aquesta teatralització de l'esdeveniment històric no? i ho l'ha explicat àmpliament eh, en francès, diríem, amb la concepció Eh, i, i, i disseny no? de la negoci i direcció, perquè tot i que ara ella no pot fer-ho, ha delegat a nosaltres, però estem molt ben ensinistrats vull dir que som en tot cas els aplicadors de, de la seva, seva saviaja teatral que realment es, es, es nota molt que és una persona amb una llarguíssima experiència a través de la seva feina a la funcional teatre que afortunadament és professora nostra, llavors ha sigut jugar a casa amb, amb, amb gent que ens ha ajudat moltíssim, no? gran feina la que ha fet l'Helena a partir d'aquest dia 1 hi haurà un seguit d'actes. Alguns no estan ordonats cronològicament perquè és que a vegades depenen de temes com mmm, impremta, eh, dissenyadors... Però al llarg del curs s'anirà fent tot això i de les coses que tenim data més concreta serà del cicle de conferències del que us parlaré. No? Ja ha previst la inauguració, la creació i inauguració d'un espai Salvador Dalí, igual que l'espai Maria Àngels L'Anglada un de plafons que, a través d'una exposició permanent, expliquin el pas de Dalí per l'institut, que no va ser un pas anecdòtic, no sé, en el cas de Josep Pla, sí va venir a l'institut, però venia fer els exàmens de lliure i passava i ja està, no? El cas de Dalí va estar molts anys, van ser decisius, va fer coses molt importants en la seva formació, les primeres publicacions, professors que el van marcar definitivament com el professor Núñez, eh, aprenentatge a través del museu que hi havia a l'Institut dels Clàssics de la Pintura, és a dir, Volem explicar tot això. Es presentarà el llibre Records de l'Institut, eh, és un llibre que ha elaborat en Joan Ferrarós, que està elaborant en Joan Ferrarós, està fase ja, diríem, de... Bueno, està, ja ha entrat a l'editorial, llavors està en tota aquesta fase de compaginació, eh, disseny, etc. però al llarg del curs aquest llibre sortirà. Eh, un cicle de conferències, aquest cicle de conferències... Eh, comença el dia 8 d'octubre, és la primera conferència Cada mes hi haurà una conferència La idea és fer-la eh, cada segon dimecres de, de mes Tot i que a vegades és el tercer, a vegades el primer Depenent de la disponibilitat dels conferenciants no? És un segle de conferències que parlen al voltant de l'ensenyament En un sentit molt general i allà trobarem tant experiències personals com reflexions teòriques com evocacions històriques com estudis concrets i de fet comencem el dia 8 d'octubre amb una conferència ja us enviarem evidentment com s'apropi tota la informació del professor Ernesto Carratelà el professor Ernesto Carratelà és un venerable i, i, i admirat professor de la Universitat de Barcelona eh, que al anys 60 va ser professor de l'Institut és una gran personalitat en el camp de la lexicografia, però és que quan va començar la seva carrera com a professor va fer com a professor de l'Institut ara té 95 anys i la veritat és que ens pot aportar un doll d'experiències notable notablement que la seva vida és una vida de pel·lícula no? perquè de fet ell va entrar, va viure la guerra civil en primera línia, amb 17 anys el seu pare va ser el primer mort de la guerra civil era general de l'exèrcit republicà a Madrid i ell amb 17 anys comença a voluntari per defensar la república i, i el fareixen i els dos dies ja el fan presoner I, ell el 19 de juliol ja acaba la guerra civil però és presoner del bàndol nacional i a partir d'aquell moment ve un viacrucis extraordinari perquè el condemna a mort, tot i que tenia 17 anys un pèrit diu que no, no, que no té 17 que té 18 anys i que per tant ja se'l pot condemnar a mort li van commutar la pena i es passa 15 anys a les presons franquistes les vivències terribles, després els d'haver professor eh, professor d'institut de fes catedràquic d'universitat personatge realment molt singular i que és un privilegi poder començar el cicle amb algú que ha viscut una vida d'aquesta manera a més vinculat a l'institut del que ell té records molt, molt ferms i molt, i molt macos no? a partir d'això tindrem un seguit a conferències diverses us dic que us passarem el programa ve la doctora Montserrat Vendrell la directora del BioCat ve el, en Joan Armenguer, exalcalde a fer una vocació de diversos pedagogs que han passat pel centre de la figura d'en Pallac, en del Pozo, etc. Vé eh, el senyor Eduard Puig Baireda a fer una conferència sobre els ensenyaments d'agricultura que va haver-hi l'Institut al segle XIX, que van ser realment capdavanters i, i, i fonamentals per a la història agrícola de la comarca. El senyor Valentí Miseracs, que és un organista celebrat no? i que ha desemplegat tota la seva tasca professional al Vaticà, vindrà a fer una conferència el mes de gener. Aquesta no la farem a l'Institut, sinó aquesta la farem a l'Església de Sant Pere, perquè serà un concert, conferència, una cosa combinada pot ser una cosa molt maca vindrà també eh, la senyora Rosa Regàs a fer una conferència al voltant dels temes de l'ensenyament i també tenim previstes, el pas que passa falta concretar la, les dates i el conferenciant conferència sobre Dalí, conferència sobre Ramon Montaner perquè en Guanya celebra un aniversari vinculat al cronista medieval és a dir que la idea és fer una conferència cada mes i eh, recuperar o, o, aquesta projecció de l'Institut cap a la ciutat, no? perquè són conferències que farem al vespre, obertes a tothom obertes a tothom, és a dir, l'Institut diríem, té ara les portes tancades per motius zombies a l'actual sistema educatiu i a l'actual situació diríem de, de, de l'ensenyament, però obrim les portes recordant que durant molts anys l'Institut era el centre cultural de la ciutat no? aquí teníem un museu aquí teníem un museu d'història natural, aquí teníem una biblioteca oberta a la ciutat, doncs conferències, obrint l'Institut i convertint-ho un cop més amb el que ha estat sempre, no?, un motor cultural volem editar, editarem un compactís de la Coral de l'Institut el Coral de l'Institut té ja una llarguíssima trajectòria ha guanyat molts premis, és una de les corals de referència eh, en l'àmbit de l'ensenyament secundari al país i gravarem un CD amb una selecció de les, de les seves millors peces eh, procedirem a la restauració de les peces del Museu d'Història Natural quan heu vingut heu vist tots aquells bitxos que hi han allà Eh, tenim documentat quan es van comprar es van comprar eh, cap als anys 60 del segle XIX, es van comprar tots a França a París, on hi havia un parell d'empreses especialitzades en subministrar a museus i instituts o bueno, a licers eh, aquest material pensem que clar, estem al segle XIX ni els llibres a vegades tenien mm, dibuixos, no? perquè els gravats eren molt complicats i cars de reproduir i era imprescindible tenir si em permeteu aquestes bèsties per, per poder treballar no? de fet en aquestes compres està documentada la compra de l'esquelet humà famós que tenim allà al laboratori que no és cap alumne hem descobert que no era cap alumne ni cap venerable professor que va demanar quedar-se al centre sinó tenim documentada diríem, la compra no, del, de l'esquelet no? s'ha doncs de restaurar això perquè clar, això en tots els anys hem fet ja Tenim finançament, hem contactat amb un taxidermista que es dedica a això i volem recuperar i, i donar-li més visibilitat a aquest patrimoni, com també estem en fase de catalogació del fons patrimonial de la biblioteca de l'Institut, que és on tenim una biblioteca, aquesta és la part visible de la biblioteca, la part diríem de consulta dels alumnes, però aquí al darrere... Ja ha al tresor on hi ha el que es conserva del que està de la biblioteca al llarg dels anys, s'han perdut coses però se n'han conservat moltes no? i el que estem procedint ara a través del, del, de l'equip de, de biblioteca del, del centre s'ha procedit a l'ordenació de tots aquests fons però s'ha de catalogar això és complicat tècnicament i eh, hem de buscar experts que puguin fer aquesta feina i també estem en negociacions ja culminades en la biblioteca de Catalunya per eh, quan es faci aquesta catalogació Eh, linkar-la a la Biblioteca de Catalunya és a dir, eh, que qualsevol persona que busque un llibre, si aquest llibre el tenim nosaltres, el pugui localitzar des de, de l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya volem que aquesta biblioteca tothom sàpiga el que tenim i que tothom ho pugui venir a consultar perquè veritablement tenim coses molt significatives, molt singulars molt estranyes, que eh, un cop sigui públic que les tenim, però això ho de fer a través d'un procediment formal molt rigorós i a través de la Biblioteca de Catalunya doncs, sigui accessible als, als investigadors no? volem tornar a fer un sopar intergeneracional perquè això és una idea que volem mantenir i ja de cara al curs 2015-2016 que és possible que hi hagi algun element que es vagi no endarrerint però que diríem, es concreti ja en el que seria la tardor segurament del 2015 Estaria el que seria l'edició del llibre eh, que és, diríem, la culminació de la beca que va concedir la beca Ciutat de Figueres de recerca que va concedir l'Ajuntament l'any passat que la va otorgar un equip d'historiadors que anaven a historiar el centre no és un llibre complementari al llibre d'en Joan Ferrarós són llibres molt diferents, el primer és un llibre més d'anecdotari el segon és un llibre de recerca històrica no? i la veritat és que el fons documental conservat que tenim a el nostre propi arxiu en l'arxiu comarcal, en l'arxiu municipal eh, a la biblioteca fa de Climent Home, ens ha fet descobrir que hi ha molta, molt material que no s'havia historiat, curiosament no? una institució tan potent Potser perquè està tan activa en el dia a dia És a dir, cada dia hi ha gent aquí, hi ha alumnes doncs, Potser no ens no, no, doncs havíem adonat de tot el patrimoni que hi ha I ara aquest equip d'Historia està fent aquesta feina Que es concretarà amb l'edició del llibre Esperem a la tardor del 2015 o almenys en el curs 2015-2016 I també està prevista l'edició del cicle de conferències eh? Totes aquestes conferències que s'han anat fent al llarg de, del curs poder-les recollir amb un, amb un volum que una mica serveixi també com a testimoni del que, del que ha estat una part de les activitats del 175 aniversari. I hi ha alguna cosa més prevista, però encara estem en fase de, de recerca de, de finançament, no? això que és un tema complicat, però la veritat és que ens hem estat molt bé força i hem anat trobant, a vegades amb més dificultat, a vegades no tant, però hem trobant respostes que esperem que siguin més, a mesura que també l'any vagi concretant-se i vagi tenint projecció tot el que, tot el que duem a terme. I déu ja està. Preguntes? En aquesta teatralització quant gent i participació? A veure, exactament eh, com actors, per tant, amb vestuari d'època, participaran 10 entre regidors de l'Ajuntament i professors de l'Institut. 5 alumnes 5, que seran 6 al final 6 alumnes perquè hem fet una adaptació a la realitat perquè si no la dona queda molt marginada en el 19, per tant seran 6 alumnes que hi participaran, uns dels quals eh, llegirà text de l'època, els altres estaran allà 3 actors de la comarca que un farà de alcalde, l'altre farà de director de l'Institut González Soto l'altre farà de capità general per tant 10, més 6 16, més 3, 19 hem d'afegir-hi després de la, banda, la banda que farà la banda militar que aquesta vegada serà una banda civil que farà de banda militar compta ni 10 mes i després uh, hem de comptar-hi Som... un, un gruix important d'alumnes que entre 80 i 100 alumnes Atacta, que portaran algun element distintiu diguem-ho clarament, no podem vestir 100 uh, alumnes, no? això és claríssim Clar. a més el tema de l'estuari és, és molt és molt acurat, no? Eh, però sí que hi haurà un grup d'alumnes, un centenar d'alumnes que portaran una gorra un menton, un una mica per abocar l'època i que estaran també formant part diríem, de l'escenografia de de la, de, la posada, de la posada en escena no? la idea és que aquest element del segle XIX a mesura que estigui acabant l'acte se'l treguin, descobriran una part de la vestimenta actual i quedarien doncs, com vestits d'avui, la idea és una mica tenia la gana cosida, és a dir el pas del temps, com l'exemplifiquem? Doncs, durant tot l'acte, mentre hi ha els personatges, els actors que faran de personatges d'època allà, doncs ells van amb alguna cosa que tapi força part del, del, del seu cos, un mantó, una gorra, i que quan l'acte estigui acabant, s'ho doncs, treguin i una mica simbolitzar doncs, els 175 anys a través i fer participar més gent doncs, en, en l'acte. A no? oh, quina hora comença? A les, oh, a les 11. A les 11. A les 11. A les 11. A les 11. Jo només un parell de coses, més que res detalls, que és clar. ens hem d'anar complementant com fem. No? El llibre de Joan Ferrerós, eh, ell és autor del text, però és important dir que en un llibre, com sabeu els que esteu en aquest món de la premsa, és molt important el que fa el text, però és tan important el que fa l'edició. I en Rafael Pasquet, que sempre ens fa les edicions de del Premi Jenglada, és el responsable de l'edició del llibre d'en Joan i, per tant, responsable de fotografies, edició... Etcètera, que, per tant, penso que és un llibre doble... De coautoria, sí? De coautoria, de repassar Per tant, és un llibre doncs, que podríem dir que... A nosaltres ens agradarà dir que és un llibre de Joan Ferreros i Rafael Pasquet perquè pensem que l'edició doncs, és molt important, no? Els dos llibres poden patir un cert retard en funció, com deia, ens d'algunes coses que ja hem començat a notar i, per tant, doncs... Eh... Potser a final d'aquest any no podrem presentar el llibre de Joan Ferreros, que estava per al curs sí, però potser no a final d'aquest any, 14. I el llibre de la, de la beca recerca de la ciutat de Figueres, jo que sóc licenciat en història, encara que no sóc historiador, perquè em no dedico a fer classe d'història, que no és el mateix, però que una mica el tarannà dels historiadors professionals, ara s'enfadaran quan... <t 'ha> però és veritat que allò que pots pensar que no ho acabaran a temps doncs em sembla que no ho acabaran a temps és clar ho fan a part de la seva feina professional un és periodista, l'altre és professor d'institut l'altre és eh, gestor d'una empresa van venint a treballar doncs quan el seu temps dir-ho ho permet i tot i que el compromís era fer-ho jo crec que serà un una mica més tard diguem que som molt rigorosos sí. i llavors clar, mai acaben de, de, de, de trobar totes les fonts necessàries i després no sé si ho farà la pregunta encara que ho hem, ho hem parlat informalment abans de de la roda de premsa a veure, el finançament... a veure, el finançament primer agrair a les institucions públiques que s'hagi important bé, i aquí és evident que la delegació, perdó, serveis territorials d'ensenyament l'Ajuntament de Figueres i la Diputació doncs eh, no tenim cap queixa no? o sigui, pensem que s'ha negociat, s'ha parlat l'Ajuntament de Figueres per exemple doncs, eh, entenem la seva difícil posició la ciutat i molts instituts Podríem, podríem no t'ho reclamar molt el 177 aniversari, però pensem que és una situació complicada i per tant, al dret de l'Ajuntament, esperem i obtindrem, obtenim, estem obtenint col·laboracions lògiques que no signifiquin cap trasbals en tema monetari. Per tant, una plaça, de fet, és un espai ciutadà i ajudant l'organització doncs, amb espais materials, com poden ser la tribuna, megafonia i això, doncs, que fa part de l'Ajuntament, per tant, no ha d'haver-hi problemes amb això, i confiem que al llarg de l'any que ve pugui assumir també, però assumir alguna de les activitats que hi ha aquí i que en aquest moment no tenen finançament però que per l'Ajuntament no fos pagar-nos cap feina si no miressi en alguna cosa que signifiqui alguna cosa important per a la ciutat doncs hi pugui col·laborar o estem parlant amb el regidor de, de Cultura no hem tancat rebre però estem convençuts que l'Ajuntament no serà lié a banda d'aquesta col·laboració en infraestructures que és molt notable Creiem doncs, que alguna d'aquestes coses, segur, tenim ben encaminades a les converses, l'Ajuntament s'hi podrà implicar, però no amb diners, sinó assumint l'edició o d alguna d'alguna cosa. No els dos llibres, eh? Ho perquè els llibres tenen preus en el temps que corren estratosfèrics, quan vol ser una edició llarga i ben feta, i la, el finançament se busca per altres costats. I dir que el finançament privat, som conscients que va a coix, però també som conscients de la situació de crisi que hi ha per tant, de moment no fem una llista perquè encara per aquest primer dia no volem entre cometes tacar la façana posant-hi el que haurem de cap posant-hi que és algun cartell que simbolitzi que estem fent 75 anys a l'entrada del centre haurem de posar evidentment una llista dels col·laboradors I ja la farem pública però quan tanquem les converses, per tant ara no estaria bé que diguéssim els quatre o cinc col·laboradors privats que tenim que estem molt satisfets perquè no s'han tancat amb alguns encara converses i per tant farem la llista però que és un sector que passa una crisi que costa una mica doncs, uh, trobar diners en el sector privat però han trobat respostes positives i pensem que ens en sortirem i on no arribi això farem una campanya de micromecenatge però com que sabeu que els micromecenatges tenen un termini perquè funcionin de dos mesos pràcticament però no més no volem començar una campanya ara sinó que quan veiem on no arribarem entre el públic i lo privat doncs eh, per tant estem parlant d'aquí 3 o 4 mesos mm. començaríem una campanya de per finançar allò que no haguéssim pogut acabar de, de finançar la idea que vaig anunciar en el claustre com a director és que l'aniversari no signifiqués ni un euro ni un euro del pressupost de l'institut i crec que ho aconseguirem perquè cada vegada és un exercici d'ambició, doncs, de, de dir home no hem d'anar més malament en manteniment dins l'institut ni amb compra de material ni amb res perquè estem fent sense d'anar cinc anys per tant, hem esforçat molts esforços i moltes xerrades amb que tot això es pugui pagar si hi ha algun viatge que pugui pagar l'institut viatge vol dir algun conferenciant que hagi si si de venir i de pagar la lorina, no? però la idea és que ens en sortirem sense que ens costi res i els conferenciants, el Manuel és molt modest i no ho diu, però és veritat que també hem buscat dos perfils un tipus de perfil que tingués coses a dir de l'Institut i la Ciutat, però sí. també és veritat que ens hem plantejat que pagarem que farem una deferència pagant el viatge, pagant un sopar fent un obsequi que ens tindrem per l'ocasió però que si no hem entrat és en competir amb algun conferenciant que vol cobrar i des d'aquest punt de vista doncs, busquem gent que ha estat aquí o que ha estat alumne o que està vinculat o que vol fer-ho i sobretot que el que pugui dir ho puguem editar perquè la gràcia no és que vinguin un dia a una conferència. Per exemple, l'Albert Puig Baireda, per posar un exemple, fa dies que està consultant l'arxiu per fer una conferència que serà absolutament inèdita, aquests estudis. Per tant, busquem-ne un perfil així, no? Per tant, que no ens costi molt de diners, però que tinguin realment coses coses a dir. I, com veieu, fugim del, del camp que no sigui, bàsicament, la relació amb l'educació. Intentarem satisfer totes les sensibilitats, si és que hi ha algun cas, doncs, gent que està vinculada al món de l'educació, al món del centre, però que potser en un temps tan convulsos des del punt de vista ideològic o polític doncs no volem fer cap sensibilitat i per tant tenim molt clar que si hi ha algun parell de persones que tinguin vida pública activa, que siguin doncs, com a mínim doncs, o complementaris o que no hi hagi cap tipus de d'esviatjament tot i que la majoria de casos són gent que venen pel seu perfil professional, ara en algun cas coincideix, professional en vida activa en el món de la política, tampoc en pots presentir són molt bons, en tot cas si la Rosa Regas, per dir un cas sí, que, sí, sí, sí. home, és un honor que vingui a la Rosa Regas, evidentment se la pot encotillar ideològicament, però la que dirigi la Biblioteca Nacional és un honor que estigui aquí, per tant ja buscarem algú complementari amb ella, de pes, doncs, també en el país. Que, per tant, hem buscat doncs, que la gent s'hi pugui sentir còmode i en el cas de Miseracs agraïm especialment la feina Joan de Joan Ferrós de buscar-lo perquè encara que és molt desconegut, és una autèntica figura mundial el senyor Miseracs sí, sí, sí, sí, en el tema sí. dels dos de Mónica d'Orna alguna cosa que vulgueu? no? doncs moltíssimes gràcies